Євгенія Кононенко. Книгарня шок. Новели, есеї. Видавництво Кальварія, Львів, 2010 рік. Читає Галина Шумська. Євгенія Кононенко письменниця, перекладач з англійської та французької мов. Науковий співробітник Українського центру культурних досліджень. За першою освітою – математик. Учасниця багатьох міжнародних, літературних, культурологічних і наукових форумів в Україні, Франції, Сполучених Штатах Америки, Польщі, Фінляндії, Естонії, Росії тощо. Лауреат низки літературних і перекладацьких премій. Автор багатьох оповідань – Новел та есею, Повістей та романів, дитячих книжок. Але найбільше визнання Євгенії Кононенко принесла Коротка проза, Її оповідання, Новели та есеї постійно перевидаються в Україні, перекладаються за кордоном і є темою вже не однієї наукової роботи в університетах України та Польщі. У цій книжці Євгенія Кононенко відверта до самого денця, несподівано інша і водночас пізнавана за своїм унікальним стилем, який поєднує щирість, ностальгію та тонку іронію. Книжка складається з трьох частин. Частина перша – це цікаві життєві історії. Приміром, про використання сучасних технологій у романтичних стосунках. Або ж несподіваний погляд на, здавалось би, звичайні життєві ситуації. Частина друга – це драми самого життя. Це біль за тією хвилиною, яка могла б усе змінити – але цього не сталося. А наостанок – три відверті есеї про долю сучасної жінки-письменниці, про заздрість та професійність. Окремі новели ще до виходу книжки були відзначені літературними преміями. Комп'ютерна елегія Екранчик мобільного висвітлив його номер. Вона давно боялася дзвінків від нього, якщо вони надходили за годину до призначеної зустрічі. Такі дзвінки могли означати лише одне – зустріч скасовується. І зараз вона сидить за столом, дивиться на маленький апаратик, ще один недавній винахід людського генія і не поспішає натиснути зелену кнопку, щоб почути «Ти вибач, але тут така справа». Жінка, яка сидить у своєму кабінеті за письмовим столом перед комп'ютером, є директоркою невеличкого музейчика. Цю посаду Зо два роки тому вона отримала завдяки йому. І хоча все складається нібито добре, радості від того нема. Адже йдуть місяці і зливаються в роки, а обіцяне «ми скоро неодмінно відзначимо твоє призначення у твоєму новому кабінеті» не настає. Правду кажучи, Кілька місяців тому, ще навесні, він як сніг на голову заїхав до неї, коли музей уже закрився. Несподівано зателефонував, що їде. Чи змогла би вона сказати йому, щоб він не їхав? Вони ж не бачилися бозна скільки. Вона тоді саме вживала таблетки від депресії через які їжа набувала смаку риб'ячого жиру, а все перед очима ніби було змащене базарною каламутною соняшниковою олією. А він приїхав і увійшов до неї з чорного ходу. А в музеї саме відбувалася науково-практична конференція, і представниці з регіонів, тинялися по експозиції, чекаючи, коли директорка столичного музею вийде до них і поділиться передовим досвідом. І вона вийшла за півгодини у блузі, застебнутій навскоси, із вогниками потойбічного щастя в очах. ще тепленька», – сказала одна з учасниць конференції. Вона почула, але їй було байдуже-байдуже.